що мало знайти своїх господарів у селі. Трохи поношений, чи просто немодний уже, чи не любий серцю одяг, взуття, якісь миючі засоби, яких понавозила з Німеччини тьмуть для посуду, для ванни, для всього у хаті. Ще подумала, а навіщо для ванни? У бабусі ж немає ванни. Ні, нехай буде, згодиться. Як добре, що вона здогадалась розпочати прибирання із самого ранку. Базар іще працює – а Можна встигнути накопити продуктів, усяких, багато, навіть багато-багато. Машина аж присіла на задні колеса, стільки усього необхідного назбиралось в багажнику. Здавалось, скупила весь базар. Чим важчі сумки приносила, тим легшало на душі. Надовше вистачить бабуні, хоч на якийсь час. Вже виходила з базару, коли зачепилась оком за майже натовп який зібрав біля якоїсь ятки. Чим цікаво там торгують? Чим настільки необхідним Великодньої пори, що аж утворилась забута за останні роки черга? Люди купували свічки. Ще й не прості, а в кольорових баночках із кришечками. На могилки. З наголосом на перший склад. На могилки. Валентина ще подумала, як добре, що мені нікому носити свічки на могилки. Усі родичі славити Бога живі. Івра гадала, Ні, є. У неї є тепер власний покійник. Роман. Не просто померлий, а убитий. Нею. Валентиною. Вона має перед ним і гріх, і борг, який не відмолиш, не висповідаєш, не висвітиш, отими свічками у баночках, скільки б їх не світила. «Дайте десять», – здивувала продавця. Купила ще й вінок, повезла на могилу. Швидко, диво швидко, знайшла місце, де поховали невинно обіянного нею, Валентиною, чоловіка. Могила, вже святково прибрана, тішила око свіжою зеленню. Зіна вже встигла посадити квіти. Мабуть, вона зовсім недавно пішла, бо у такій же лампатці, яких щойно накопила Валя, горів вогник. Валентина прилаштувала до Христа свій вінок, зрадівши і водночас зніяковівши, що він занадто великий і розкішний, як для цього скромного Христа. Зніяковівши, бо всі її вчинки видавались, а може й були якимись перебільшеними, і раптова любов до бабусі, і почуття провини перед Романом, Усе це виглядало гіпертрофованим, завеликим і тому несправжнім. Почуття Зіни постійні, стабільні, хоч і нижчі за ту одномоментну хвилю, яка здійнялась у цей передвеликодній час у душі Валентини. Світились оцим рівним, хоч і слабеньким вогником ленпадки. Світилися світлом рівної, постійної любові та пам'яті а це, мабуть, цінніше, більш достойне в очах Бога, ніж оте раптове прозріння з метанням по магазинам, оте миттєве прагнення спокутувати одноразовою акцією, нехай навіть в особливо великих розмірах, як кажуть юристи. Сіла налавчена біля могилки. Чомусь тут, у цьому спокійному, дуже красивому, зовсім не скорботному на вигляд місці, Щоразу на роздум спадало слово Бог. Божа воля, Боже око, Боже змилування. Чому раніше? У нескінченній гонитві за паперовою земленню не часто спадало на думку. А для чого? Навіщо? Чи можна так? А може зупинитись? Може, не переступати межу? Тепер уже пізно. Переступила. Цікаво, якщо дуже попросити, він простить. Якщо дуже-дуже попросити, попросити просто тут, за крок від могили. Вони обидва, він і він, простять. Роман би простив, а Бог простить. Романові треба поставити пам'ятник. Нормальний, крутий, щоб усі знали, вони пам'ятають. Скластися із хлопцями і поставити. Ця думка ковзнула, прошмагнула отакою собі слизькою змією звідкилясь із минулого –